«Ти про що?» «Ти повелися так, ніби він чужий». «Ой!» – усміхнулася Нора. «Вибач!» «Він уже три роки, наш сусід. Ми разом їздили з ним і Ханною з наметами в озерний край». «Так, звичайно, я знаю». «У тебе був такий вигляд, ніби ти його не впускаєш». «Наче він до нас намагався вломитися». «Справді?» «Ти зачинила двері просто перед ним». Я зачинила двері, але не перед ним, тобто він там був, звичайно, але я не хотіла, щоб він відчував, що може поводитися безцеремонно. Він нам шланг повернув. А, ясно, але нам шланг не потрібен, шланги шкодять природі. З тобою все гаразд? А чому має бути по-іншому? Я просто за тебе хвилююся. Загалом, однак, усе вийшло добре. І щоразу, коли в Нори виникало питання, чи не прокинеться вона знову в опівнічній бібліотеці, такого не відбувалося. Якось після заняття з Йоги Нора сиділа на лавці біля річки Кем і читала Торо. Наступного дня вона дивилася по телевізору інтерв'ю Раяна Бейлі на знімальному майданчику фільму «Салон. Останній шанс 2» де той сказав, що ці зйомки для нього – духовне випробування для глибшого зв'язку зі Всесвітом, а не хвилювання щодо потрапляння в романтичний контекст. Нора отримала фоточки з китами від Ізі. Написала їй у WhatsApp, що чула про жахливу ДТП в Австралії і узяла з Ізі обіцянку кермувати обережно. Нора заспокоїлася, з'ясувавши, що в цьому житті аж ніяк не схильна дізнаватися, чим займається Ден. Натомість була дуже вдячна Ешу. Чи точніше, гадала, що вона йому вдячна, бо він милий і між ними було багато радісних, веселих і сердечних моментів. Еш працював довгими змінами, але перебувати поряд із ним було легко навіть після цілих днів крові, стресу і жовчних міхурів. Однак він був трошки і занудою. Завжди казав доброго ранку всім бабусям і дідусям на вулиці, коли вигулював собаку. І іноді вони не звертали на нього уваги. Підспівував радіо в машині. Здавалося, що він загалом не потребує сну. І завжди був готовий до нічного чергування з молі, навіть якщо зранку треба було в операційну. Він любив викликати в молі жах різними фактами, наприклад... Слизова болонка-шлунка оновлюється кожні чотири дні. Вушна сірка – це різновид поту. У віях живуть дрібні кліщі. Любив поводитися недоречно. Він біля ставка першої суботи на такій відстані, що Молі все могла почути, бадьоро розповів якомусь перехожому, що в качорів пеніси мають форму штопора. Коли Еш приходив до Доморано, то варив чудовий сочевичний дал. І гарні пенне з арабікою. І чи не в кожну страву примудрявся класти цілу головку часнику. Але Моллі мала цілковиту рацію. На музику його таланти не поширювалися. Коли він співав «Голос тиші» під гітару, Нора ловила себе на тому, що краще б він сприйняв цю назву буквально. Іншими словами... Він був трохи дурко-дурко, який щодня рятував людям життя, але все-таки дурко. І це добре. Дикуваті і смішні люди Норі подобалися. Вона і сама почувалася такою. І це допомагало їй долати специфіку ситуації життя з чоловіком, з яким вона насправді ледве знайома. Це гарне життя, думала собі Нора знову і знову. Так, материнство – справа втомлива. Але любити Моллі було легко, принаймні в день. Нора часто раділа, коли Моллі поверталася з садка, бо це додавало елементи певної несподіванки в те, що інакше було б абсолютно гладеньким існуванням, у якому немає стресу ні від стосунків, ні від роботи, ні від грошей. Було чому радіти? Звичайно, непевних моментів уникати не вдавалось. У Нори з'являлося знайоме відчуття, Ніби вона грає в п'єсі, не знаючи своїх слів. «Щось сталося?» – якось увечері запитала вона Еша. «Просто...» Він подивився на неї з доброю усмішкою, але пильно і напружено. «Не знаю. Ти забула, що в нас скоро річниця. Вважаєш, що не бачила фільмів, які насправді бачила? І навпаки. Забула, що в тебе є велосипед. Забуваєш, де на кухні тарілки». Ти ходила в моїх капцях. Ти лягаєш на мій бік ліжка. Ого, Еше, трохи занадто напружено, сказала вона. Мене наче троє ведмедів допитують. Я просто хвилююся. Зі мною все добре. Просто розумієш, я занурилася в дослідження. Заблукала в лісі. В лісі Торо. У такі моменти Норі здавалося, що вона ось-ось повернеться до північної бібліотеки. Іноді їй пригадувалися слова місіс Елм, коли вона щойно там опинилася. Якщо ти насправді дуже захочеш прожити життя, то немає чим турбуватися. Щойно ти вирішиш, що хочеш оцього життя, по-справжньому хочеш, то все, що зараз у твоїй голові, у тому числі й опівнічна бібліотека, врешті стане туманним спогадом, якого, може, і не було». Що викликало питання? Якщо це її ідеальне життя, то чому вона досі не забула про бібліотеку? Скільки часу треба, щоб її забути? Іноді Нора відчувала легкий повів депресії, без жодної причини, але не порівняти з тим, як жахливо їй було в основному житті, та й у багатьох інших. Це як порівнювати нежить і запалення легень. Нора думала про те, як їй було погано, коли вона втратила роботу в теорії струн. Провідчий, самотність і нестерпне бажання не існувати. Ну, її теперішній стан від цього дуже далекий. Щодня вона лягала спати, думаючи, що прокинеться теж у цьому житті. Адже воно, якщо поміркувати і зважити, найкраще з тих, які вона знала.